Och jag ska läsa någonting här. Jag ska den här lilla boken. Det foglas inte av dig att du ska avsluta uppgiften. Men du äger inte heller tillstånd att nedlägga den. Hållfasthetsprovet på vår livsviljas tåga är att att vandra vår gråa mödas skenbart änglösa väg utan att se målet inom räckhåll Det är lättare att spänna sina krafter till det yttersta för en bedrift än att ihärdigt verka utan skönbar resultat Glansen kring ett hjälp Glansen kring en hjälpte är sin egen belöning. Den prisas för sitt mod. Men vad vore världen utan det mod som är vardagspliktens seghet som framhädar utan att synas eller berömmas? Hallå, ja. Mm. Ja. Tack för mig, Rosa. Ja, för man, får, man måste... När man har åtagit sig till något så får man slutföra det. Jag vet inte. har en uppgift. Det har du lyckats med i överhögsta grad. Jag hoppas det åtminstone. Hoppas? Du hoppas. Du vet det. Och jag vet det. Och du har lyckats. Du, hade vi Liselopp där över mig? Jo, hon kommer in i studion nu. Jag det här. Mm. Ja. Hej, Liselopp. Hej, hej Kommer du ihåg mig? Ja Jag skickade en kassett en gång i världen Med lite musik på Ja, det gjorde du jag. jag Jag skickade inte hela Men eh, två eller tre Melodier jag har Stämning av Wilhelm Pettersson Berger mm. Har du den där? Kan du höra den? Nej, den har Maria tagit hand om för många år sedan. Sen har inte jag sett den. Den finns förmodligen bland alla de kassetter som vi har hämtat ifrån det ställer Maria bor på. Mm. Ja, vi har massor med kassetter där som jag håller på att sortera upp. Ja. Och eh, bland annat den och några till som vi letar efter. Mm. Inga sångkassetter kommer ju fram också. Så att den kassetten finns det gäller bara att se vad mycket kassetter vi har. Det är otroliga mängder. Ja ja. Klart. Man samlar på sig mycket under liksom alla de referensband som vi då har kört på ett år bara vad mycket band det blir. Mm. Det är otroligt. Ja, möjligt. Men man eh, måste väl hålla någon ordning på det hela tycker jag. Ja, ordning finns där. Jag, jag tänkte skicka skicka mera för att jag har eh, faktiskt och det är vacker musik men mm. det är ju bara att slänga det på hög nej, nej det var lite ju... såna massor så att man får liksom, det kan ta flera dagar att bara sortera igenom som Maria säger, kanske ett halvårs sändningar, de är uppmärkta på olika sätt och så, det är ingen obåning och de slängs inte på någon hög utan det är väldigt mycket kasett mm. det är det vi säger Jo, ja. Men jag är blind är ändå klarar jag av det. Ja, men det är ju vi också. Men vi har ju annat att göra än att bara sortera kassetter. Vi har väl... Vi har ingenting att göra heller som pianostämmare. Jo, det tror jag nog. Vi har, ja det är väl fyra, tre, fyra kastar fulla ända upp till, så till i dem. Mm. Med bara kassetter som ska sorteras upp. Mm. Och där är ju referensband och där ligger det musikband också. Ja, det gör Ja, ah, det var ju tråkigt. Jag hade väl hört just... Det är så fin, där. Mm. Finns inget annat som du tror att vi har tillgängligt just nu som vi kan spela? Jo, då. Det tror jag säkert att jag vet. Eh... Sån och vackert. Ni har inte det nej. den dag, till exempel. Mm, och den finns den med Inarietta ibland mamma. Mm. Mm. Den är väldigt vacker. Ja, det det är... kan vi åstadkomma. det har jag hört så många gånger så det... Det var liksom inte... Ja... Nå, jag ska inte hindra någon att komma fram på linjen. Därför att jag önskar önskat mig just den där. Och... Mm... Jo, vid. men eh, den ska vi, eh, så fort vi hittar den så ska vi spela den. Mm, det ska vi göra. Men vi kan liksom inte börja och sortera. Nej, det är det Då, det då förstår. skulle vi inte få plats med en enda bok på studiebordet. Det skulle Nej. bara bli kassetter. Nej, men det förstår jag också. Så det är väl okej, okay, då. Så att det är ingen... Eh, jag trodde liksom att ni hade... För det var länge sedan jag skickade den lilla... Mm. Jag har ju flyttat två gånger sedan mm. dess. Och mm. äh, det Men har Lennart alltså... Levde. Om någon av er pratade för sig så var det bättre. Och jag frågade om du inte skickar den här kassetten när Lennart levde. Det är så länge sedan tror jag. Ja, det är det. Mm. Och då vet jag att det var 1984 tror jag. Något sånt där Då lyssnade vi på den väldigt mycket hemma i köket. Sen fick Maria låna hem den kassetten. Mm. Jo men då kan jag, kan jag göra en ny då, För att jag har ju den här mm. Så jag vet inte precis vad jag har den mm. Och sen spelade jag också När på Evertroos 99. frälsedag I Mörgarkyrka Men som hetare mm. Och det var jag på en fristad Det var fruktansvärt bra Jaha mm. Då skulle jag kunna Jag håller ändå på liksom föra över lite grann mm. Och då kanske... Då kan ni få hela alltet då. Ja, det går Tyck det jättebra. Det skulle nog gå fortare. Mm. Ja, även om det går fortare så tar det mindre plats. Jaha. <laughs> ja. Det tycker jag. Mm. Ja. Och sen som avslutning. För att tacka er. För att ni finns till. Mm, tack själv. Ja, tack själv. Tack ska själv. Det är verkligen roligt att... Jag brukar lyssna ibland på nätterna och... Äh, inte i hus, inte i hus. Men Nej, de det, det är ju det att när närradio är inte så där väldigt billigt längre och vi har vi sänder så mycket vi någonsin kan. Ja, mm. Men vi skulle ju vilja ligga ute mer. Mm. Ja, det, det är klart. Men å andra sidan, så, ja, det är svårt. Man kan ju liksom inte få tiga pengar. Hela tiden. Nej, Nej. Det, det svåra är liksom att uh, det. Mm. Dagsändningarna då, det bekostar vi ju mestadels ur egen ficka. Mm. Men just nätterna då, det, det blir lite för mycket då. Mm. Jo då, jag har skickat en liten slant någon gång. Ja, jo, det vet jag. Och, men eh, då kanske det är välkommet med slamm till. Vad det är alltid det, det är alltid. För att eh, det är då... Alla kostnader för närradion har ju ökat mm. ja, så, kan... Och förmodligen så blir det väl ö, Ökningar i framtiden också Lokalhyror och sånt går upp och... Det är märker jag har pratat om Ja Vad ligger kostnader på nu? Runt med alla tillbehör 900 Men det, jag vet inte om det är underkant För att då har jag inte räknat med Vi har ju närradioföreningen också Närradio. Mm. Ja Ja, ja, då... det, det är så där lite grovt räknat Kan man väl säga mm. Ja men då ska jag se till så Att jag vinner på tips Och gör det söndag ja, ja vi har ju själva försökt um, Att <laughs> vinna Men det är som sagt lite svårt och... Ja det är knepigt ja. Jag gjorde förresten ett tips På Lennart Kramer. Det är tretton bokstäver och jag bara tyder att Men ja, jag skulle väl inte vinna då? Nej Men det var en rolig grej Ja Men jag har ni samma posttid Som förut då, eller? Ja, men på vilken posttid du har? Ja, uffa har ju lämnat mig Ja Ja, då är det säkert rätt Men du kan få det, du kan ju kolla lite snabbt Jag ringer upp på oss. Ja, det är 462. 4733-4 mm. Om du har de siffrorna då stämmer det Ja Det är säkert riktigt ja. Jag har lite hindrat linjen men eh, var trevligt att prata med mm. Ja tack det samma. Och då skickar jag den där kassetten Så nästa gång jag ringer och Frågar då Ja den har vi inte Men har du eh, rätt adress För att Maria står skriven Hos eh, mig och Peter nu Jaha, det är mycket. Kan vi gå bakvägen lite? Nej, jag kan säga det nu i eten här. Om du har en bandspelare på kanske, jag vet inte. Nej, ja, det har jag inte. Men jag kan ändå säga om eh, det finns någon som kan hjälpa dig kanske att anteckna. Jo, det kan jag ju punkt, men jag vill inte på uppehålla linjen. Är, är alla linjerna upptagna? Ja, det är de. Ja, men då ska vi inte hindra dem. Nej, men jag kan säga adressen i varje fall några gånger här så att eh, det finns möjlighet kanske mm. att kanske in den sen. Åsegatan. Mm. Nej, oh nej. Nej. Du bor ute i Gustafsberg. Alltså, ja, ja, men jag bor i Stockholm. Va? Ja, du ja, men jag tänkte att vi skulle säga våran adress så att du kan skicka kassetten till rätt adress. Ja, för att eh, ja, jag... det har nog uppe, jag tror det. Ja, han, ja har han har den. Ja, han har den. Ja, då. Jag ringer ingen vad börjar jag tid på påsör? 4, 6, 2 Ja det räcker då ja. mm. Okej okay. Tack ska ni ha Råd till. då, ja. Fred. Då gör vi så här att vi tar en lyssnare till och så ska vi lyssna på lite musik sedan mm. ja. Välkommen till Guds bönehus. Tack, tack Vad heter du? Det, det, det är inte obekanta namnet Jerker Ja, men det var den. länge sedan ja, det var den. Så det är på tid när jag ringer om Ja jag Jo jag vill, jag vill höra Vad va, va anser ni om att vara vittnen Ja jag anser att de har både för- och nackdelar Ja men det är ju så med allt mänskligt Ja Jag kan inte alls Vissa saker Deras, deras teologi kan jag inte alls sympatisera med Medan andra saker respekterar jag mycket. Ja, men när det kommer deras teologi, det där är ju en tolkningsfråga när man läser Bibeln. Nej, man kan sätta sig in mer eller mindre och det som jag går emot kanske är vissa människors ovilja att sätta sig in i verkligen djupare Bibelstudier. Ja, men det, det, ja, det är den förhärskande. Eh, Saken bland så kallade kristna tycker jag att de inte är insatta i det. Mm. Ja men eh, eh, de har ju påpekat jag får jag av dem och jag är så Att sådär. Alltså att de, de kan ju bevisa saker som ting säger de att eh, det här med, med eh, i synnerhet katolicismen har ju tagit in saker som absolut inte stämmer. Mm. Som ett exempel. Men eh, de vill ju självklara sig kristna. Anser att de är kristna. Ja, jag kan definitivt inte bedöma vem som är kristen eller inte. Så att jag anser att nog att de är kristna. Det var ju ödmjukt sagt. Ja, naturligtvis. Så måste man vara. Det är den första principen. För att överhuvudtaget kunna narka sig gud så måste man först ernå någon form av ödmjukhet i sitt hjärta. Det är det vackraste. Stoltheten har jag ingen användning för Nej. Nej, men, nej men då, då gör eh, Prinsvännerna gör alltså inte Ödmjuka nej. De, de erkänner ju inte var vittnes som kristna Nej de bedriver en ganska hemsk eh, Hetsjakt emot de, de eh, Som utövar Jehovas vittneslära Ja de ju, gör ju också väldigt mycket Goda gärningar och jag tror Gud Ser till motivet I första hand Jo, men att förfölja Jehovas vittnen. Som... Nej, men jag, jag menar just Jehovas vittnen ja, då. För säkert. att även om jag kanske inte heller håller med om allting i deras lära så finns det bra saker de gör ändå. Mm. Ja, men de det har fastnått mer till gamla testamentet än nya. Ja, det har de gjort. Men de, de behöver ju inte ha mer fel än, än, än kringsträmmarna eller andra frireligiösa. Alla frireligiösa anser ju att de har kommit närmast. Ja, det är det jag tycker är så hemskt Då finns det inte övmjukhet där ja, Alltså har man den inställningen Att jag är närmast Gud i min församling Då har man ingen övmjukhet i sitt hjärta Nej ja, men ändå är det ju ja, men Det är så egendomligt tycker jag Att, att så kallade kristna är sådana Jag tror snarare att det är tvärtom För att om jag skulle gå ut och säga Att jag är absolut närmast så tror jag nog att jag är längst ifrån istället mm. Och sen, som du säger just det här, att alla kristna säger samma sak. Det är Egentligen så är det inte egendomligt. Jag utan säger... det är fullkomligt logiskt eftersom kristendomen och Jesu läraren är så förvanskad av människor genom alla dessa århundraden som har gått. Då... Man, man behöver börja nya testamentet. Ja, men alltså det är det som... Tyvärr så har vi det felet med kristendomen att den är urholkad och där kommer människotankar och människospekulationer och människoregler in. Och i detta så kommer också högmodet in. Och då har vi ju direkt slagit ihjäl den ödmjuka andan som bör finnas i varje kristen församling. Nu kan ta till exempel tre uppfattningar om Bibeln. Då har vi alltså den pingsvännenas eh, och Jovas vittnen och till exempel Viktor Rydberg där du tre olika uppfattningar om hur man ska folka Bibeln mm. och enligt min uppfattning jag studerat så kommer Viktor Rydberg när, närmast mm. Känner du till en bok i Bibeln om Kristus? Ja, lite grann har jag studerat det inte så väldigt mycket ja, Han anser ju att, att, att, att Jesus inte kunde betraktas som hon absolut gudom inte Nej, gudom är han ju inte och det har han ju aldrig sagt själv han är Guds son Ja, men som Guds son är man ju i alla fall gudordning på något sätt skulle man ju vara, Ja, han var en totalt upplyst person. Kristus betyder den smorda. den smorde. han var alltså upplyst på ett sätt som ingen annan var då. När han gick omkring de människorna. Han var alltså Guds son, och det står tydligt i Bibeln också att han, av Davids 1, Härstamade han till sin mänskliga istant som varit han var ett insats som Guds son genom den heliga andens kraft Ja men det kan han vara släkt med David sätt eftersom Josef inte var fadern Jo oh, men det var han ju uppenbarligen för det står ju så i Bibeln Nej, men antagen bara passar han inte var det var ju heliga anden som var fadern Vad ja, var står det i Bibeln då Mer än på det stället där det står att den heliga anden kom till Maria Den heliga anden var med Josef och Maria mm. Nej men det, det, det heter ju obefläckad avrelse kallas det ju för Ja men var står det i Bibeln Varför kunde Jesus någonstans om sin födelse och sin härkomst Ja nu vet vi ju inte heller om Josef var fadern Det finns ju spekulationer om det också Eftersom Josef rätte bort att det kunde vara någon äh, stilig, äh, yngre man en yngling, och, äh, Josef var ju en gammal man och att äh, son alltså hade en, hade en annan far det, det är tänkbart det vet vi ju inte nej men alltså just där det, det står i Bibeln att Jesus härstammade av mm. Davids ett och det står ju också att Josef härstammade av Davids ett om man Jesu, läser Jesus släkttavla som framnamn ja, i Bibeln ja förfaller ju det där med hel, den heliga anden nej den förfaller inte för att den heliga anden kan lika väl vara med i en man och kvinnas förening och ett barn blir till det är alltså ingenting som motsäger just Bibelns tal om att den heliga ande var med när Jesus befruktades. Jag mm. tror alltså på vilken sorts logik man har. Men min logik håller det inte. Att säga att, den, att, att det var den heliga ande var fadern. Ja, för att annars så blir det ju fel också i släktregisterna i Bibeln. Om det då inte skulle vara Josef som är fadern. Det står här då alla namnen. Det står uppreknat vem som var far till vem och så vidare. Och jag läser längre fram här. I till Mattan, Mattan till Jakob och Jakob till Josef, Marias man. Av henne föddes Jesus som kallas Kristus. Varför är det så viktigt med hela... Det är fruktansvärt. Det är tolv verser bara med namn på, på Josefs... Eh, Pörfeder och äpplingar, varför är det så viktigt om man inte ens en gång hade med Jesus att göra som kötslig far? Ja, och det med Bibels uppräknande att den födde den och den födde den Då kan vi veta att, att det är absolut riktigt det kan ju vara delvis lite konstruerat. Ja, visst kan det vara det men jag är helt övertygad om att Josef och Maria, i och med att de lever kvar genom historien så finns det ett samband mellan dem att de hade just barnet Jesus sen fick de ju flera barn senare för Jesus hade även syskon mm. men alltså Jesus var speciell på det sättet, han var utvald det var en speciell, ett speciellt syfte med att detta barn avlades så det var att han skulle som Paulus säger bli insatt som Guds son genom den heliga kraft. det står i romarbrevet mm. det är inte teorier alltså det, är, alltid är det då teologer och eh, spekulerande människor som gör teorier omkring det som faktiskt står klart och tydligt i Bibeln. Man behöver inte spek spekulera omkring det alls. Ja, allt. men de där teologerna, de har ju kommit olika resultat i alla år. Ja, visst, men det behöver man inte göra om man följer Bibeln, det som finns i Bibeln. Ska ja. man prova på allt som står i Bibeln då? Nej, inte allt, men det som är klart och tydligt, just om sådana här saker om Jesu härkomst och så vidare, där står ju klart och tydligt att till exempel här som Paulus säger, evangeliet om hans son som till sin mänskliga härkomst var av Davids och genom sin andes helighet blev insatt som Guds son i makt och välde vid sin uppståndelse från det döda, Jesus Kristus vår Herre. Sen finns det ett ställe till i apostelgärningarna där Petrus uttalas om samma sak, att Jesus till sin mänskliga härkomst var av Davids sätt. Det, det mänskliga i Jesus, det var ju hans kropp. Ja, men nu är det att människor har i alla, alla tider eh, dyrkat vissa personer som har varit framstående. De kan vara varit goda som Jesus, men de kan ha varit onda som heter också. ända de blivit styrkare. Ja. Så, eh, så att det, är, bara det. E, är det någon figur, kvinnorna har inte fått det den men är det någon figur då som har utmärkt sig på något speciellt sätt och varit en ledare? Bara för han har varit god eller och, och, så har han fått massor av anhängare. Det beror på människornas kvaliteter i olika tidsepoker. Mm. Ja, på min vill jag ju inte kan jag ju inte förstå att Jesus ska vara någon av, av Det kan jag absolut inte förstå. Nähä. Jag kan betrakta att man var någon sorts, sorts profet. Likavälst Mohammed. Mohammed... De betyder att Jesus inte är märkvärdigare än eh, andra profeter. Men, men eh, Mohammed är den stor, sista av den största profeten inom deras uppfattning. Mm. Och, och, då får man ju respektera deras uppfattning. Ja, jag respekterar den. Men jag delar inte deras åsikt. Om gudomen där. Ja, men, de, ja, men de delar inte. kristna åsikt heller. Nej. Nej, men man kan respektera varandra... Jag vet du, jag skildes en gång 1988 som gräsliga ovänner jag har försökt få dig att förstå att vi kan skiljas som vänner utan att för den skull ha samma åsikt va? Men när det kommer till exempel nu det här, det är ju väldigt viktigt egentligen det här tillvaro angående Jesus eftersom han skulle ha blivit våra det. det måste man ju kunna ta ställning antingen för eller mot, anser jag då? jag har inte varit klar för det första där. När det kommer till Jesus eftersom han så eh, fram framträdande inom vår, inom det, kulturen. Mm. kulturen de måste ju kunna ta ställning där och antingen så måste, tror man ju på det eller också tror man inte på det ja, man, man tror ju på Jesus som person ja som person det finns ju de som säger att han är bara mitt, ska aldrig leva det, det tror jag är Jag tror han existerar. Ja, det tror jag också. För att en legend skulle inte leva, leva kvar så starkt. Om man inte så många en... år som det har levt. Nej. Men det kommer leva lika många till. Ja, ja men det är synd att han inte efterlevnar några skrifter. Mm. Som doktor Mohammed gjorde. Men Jesus ville ju faktiskt egentligen inte stifta någon ny religion. Men, men visst. Ja, det, det är ju För han visste inte att... att där han, där han sa att det skulle bli en, en ny religion. Nej, han, det var inte hans... Eh... mening nej. nej, just det. Hans mening var egentligen bara att, så att säga agera i gudsmedvetande. Sen fick han ju lärjungar och han ålade på dem att få läraren vidare. Men hur detta skulle ske, att det skulle bli en ny religion och en ny... Nej, han ville ju bara, bara eh, försöka eh, vara en viss i, i det avseende att han att han eh, skulle eh, att alla till slut skulle styrka samma gud som de gamla judarna också sa han med. eller hur? Ja, Jesus predikade alltså ett rent gudsmedvetande mm. och han ville föra människor tillbaka till gud samtidigt som han agerade i sin kropp han eh, agerade just mot orättvisan som vi talar om här förut mm. han, han agerade mot ondskan han visade ju gärningar liksom hur han ville att vi skulle leva. Mm. Det visar han genom sina gärningar mm. hela den korta tid han gick på jorden. Mm. Men eh, även en del av de gamla judiska profeterna de sa ju också det att eh, eh, så småningom kommer alla att dyrka ju och ha. Eller, ja, ja, det finns ju bara en gud att dyrka. Ja. Ja, det, det, så borde det ju vara men på den punkten kan jag inte ta ställning eftersom eftersom eh, det har funnits så mycket god om och överallt. Och... Ja, det finns eh, otaligt många sätt att tillbe Gud. Och här spelar ingen roll vad man har för uppfattning för det där är ett faktum att det bara finns en mm. Gud. Liksom, vad man än tror eller inte tror så är det så. Ja, det är... Jag vet inte, men det bör ju vara så i varje fall. Ja. ja. Jo, eh, vad säger ni nu om det här? Att Kristna att det påminner så mycket om Kristus kan inte bli den samma Sammanhang, samband där. Jo, det har ett visst samband. Jag undrar om inte de gamla grekerna när de, när de fick höra talas om, om den här eh, Jesus från Nazaret att de trodde att han var en inkarnation av Krishna. Det finns någon som har spekulerat i den riktningen. Mm. Det finns just den här boken som då Krishna Rolfsens grundare här i väst har skrivit, som, eller inte skrivit men han har Haft en rad olika samtal och föredrag och så vidare. De är samlade i en bok som heter Mästares ledning. Och där talar just kravpad om namnet Kristus. Jag ska se sidan här i mm, det, det är ett väldigt intressant kapitel. Mm. Det är intressant. Ja, det är, det är flera sidor långt samtal mellan Pravpad och en, en benediktinermunk det är ett långt samtal, jag kan inte men där går det bra att ha det in på och förklara det här. Var ja, det namn på en bok du nämnde? ja Vad heter den? En mässares ledning. Är författare? Ja, det är ju då... Är det kanske? Ja, det här är ju en samling utav AC, det är ett långt ord här. Hey, Bakti Vedanta. Bhakti. Vedanta. Shwami. S-W-A-M-I. Ja. Prabhupada. Oj, det är så långt namn. Just det. Prabopada. Ja, du stavas så. Du talas Prabhupada. Den här boken ska jag försöka få Ja, det kan du gå till eh, Fridhandsplan där på Harry Krishna Center och köpa bland annat. Aha. Mm, den, det, den är liksom, den, Jag tycker den är fantastisk den där boken, den lärde mig mycket. Mm. Och särskilt då, det finns ett kapitel i den som handlar om Jesus. Ja, det finns flera stycken kapitel, avsnitt just om namnet Kristus och Krishna och sen just att Jesus förkunnade faktiskt kristna medvetande eller gudsmedvetande då va men Jesus, jag har gjort resor till Indien och varit i Jagarna och kommit i kontakt med en gammal indisk filosofi jag, jag, jag, det. ja jag tror inte att Jesus behövde åka till Indien för att han hade alltså upplysningen i hjärtat ja, Det som liksom alla precis. sant gudsförverkningarna, de har en form av upplysning i hjärtat så att de behöver inte resa och lära saker som är fullkomligt självklara för dem. Va? Men han kanske ändå hade resit dit en gång. Ja, men nu, han behöver inte ha gjort det för att få, ha fått kunskapen. Ja, det är en sak för sig. Men enligt vissa forskare, skulle han ha gjort en resa till Indien? Mm. Ja, det är mycket möjligt att han gjorde det. Vi har talat i 16 minuter nu. Ja, du ska nu. inte ändra länge. Jag ska tacka dig så mycket. Ja, ska tacka att du ringde. Tack för att då. du ringde. Mig. Ja, tack så. Tack då tänkte jag att vi skulle lyssna på lite musik som avkoppling här Och jag ska säga då att eh, telefonerna är avstängda under musiken Och jag sätter på dem direkt Jag, väntar, jag ska bara läsa just vad Prabhupad säger här i en kommentar då När en indier säger Krishna Säger han ofta Krista Krista är sanskrit och betyder lockelse Så när vi kallar Gud Kristus Krista eller Krishna syftar vi på den genom tilldragande högsta personliga guden. När Jesus sa, Fader vår som är i himlen, helgat var det ditt namn, var Guds namn Krista eller Krishna? Håller ni med om det? frågar han då, denna Fader Emanuel. Så att det finns alltså en likhet i de här olika formerna av det här ordet Kristus. Vad det betyder mm. Ja, allting visar ju på att vi har en och samma Gud. Mm. Och sen att vi då säger Kristus, det, mm. det är ju helt enkelt en språkform bara. Ja, just det. Det har en betydelse att uh, beteckna. Jesus var ju ett vanligt namn då. Det finns många idag också som har namnet Jesus, kanske som andra namn eller så. Men att just uh, då särskilja den utsmodde Jesus den som var utvald av Gud va då mm. säger man alltså Kristus efter Jesus då. ska vi då ta och lyssna till den här sången som det, vem var det som hade önskat den nu, det var Kenneth, Kenneth ja, morgon på Kungsholmen med Totenän i Singers, mm. den kommer här mm. Får en värld av värme komma åter Dagen väntar utanför När jag dig i tror, Kan ingenting förhindra att jag glöter. Och över ängarna din hand Jag fri I dotter och vind imorgon morgondag Är inte Viktigt nu Vad som är Viktigt nu Är bara Gud Ska vi Vi är i den väg som sett oss komma. Sätt ut överring och grönskan, sätt dig på en sten och älska. Fri onljus och bli om en höst sommar. Kom till med på i mina barn. Känn gräset mot din kin och blunda det. känner att det här är det, av allt du ser. har redan vaknat Ljuset som jag länge saknat Väntar mig där ute Där jag kommer Medan morgnad ljuset som jag länge satt. var Hotan ni Singers med morgon på Kungsholmen. Ja Peter du mm. sitter med en bok framför dig Ja Ulf önskade en dikt av Johan Henrik Kjellgren och jag har hittat en här som eventuellt är passande den är ju i och för sig en ett stort antal versrader men jag tror i alla fall att jag ska försöka mig på den här och läsa den Även om jag inte har läst den tidigare Den lyder som följer Den nya skapelsen eller inbildningens värld Du som har skönhet och behagen En ren och himmelsk urbild ger Jag såg dig Och från denna dagen Jag endast dig i världen ser Död låg naturen För mitt öga Djupt låg hon för min känsla död Kom så en fläkt Ifrån det höga Och ljus Och liv i världen Böd Och ljuset kom och livet Tändes, en själ I stela massan flöt Allt tog ett andet, drag som kändes En röst som till mitt hjärta bröt. Kring rymden nya himlar sträcktes. Och jorden nya skrudar drog. Och bildningen och snillet väcktes. Och skönheten stod upp och log. Då fann min själ sig himlaburen. sig sprungen av en gudastam. Och såg dem under i naturen. Som aldrig visheten förnamn. Ej endast storhet och förmåga och glans och rymd och rörelse ej blott i dalens djup det låga och endast höjd i klipporna. Men livlig till mitt öra fördes det höga sfärers harmoni. På berget änglars harpor hördes ur djupet mörka andars skri. På fältet låg och fridens löjen Greck omsmög i den skumma dal, och lunden viskade om nöjen, och skogen suckade om kval. Och vrede var i havets vågor, och ömhet ute i källan sus, och majestet i solens lågor, och blygsamhet i månans ljus. Hem gick att blixtens pilar vässa, mod skakade orkanens arm. Och sedan lyftade en gästa och blomman öppnade en barm. Olevande förstånd av tingen, osnillets känslans hemlighet. Vem fattade dig, skönhet? Ingen förutom den som älskar vet. För mig när du naturen målar till himlar utav ljus och väl, vad är du? återbrutna strålar av Hilmas bild i min själ hon är det i min själ vars stämpel till skapelsen förtjusning bär och jorden uppstod till ett tempel där hon gudomligheten är du som av skönhet och behagen en ren och himmelsk urbild ger jag såg dig och från denna dagen jag endast dig i världen ser. I allt din lånta täckning kännes. Och evigt samma, evigt ny. Din växt blev Liljans växt. Och hennes, den friska glansen av din hy. Din blick i dagens blickar blandas. Din röst fick näktergalens gång. Förlåt din blick i dagens blickar blandas Din röst fick näktergalens sång Jag såg dig i rosens velukt andas Och västanfläkten har din gång Ej nog, du själva fasan gläder Du fyller avgrundar med ljus Du öknarna i blomster gläder Och tjusar i ruiners grus och när min tanka henrykt vimlar och flyr och söker trängtande och söker genom jord och himlar det sällastoftets skapare och frågar i vad, skepnat, i vad skepnad fattas att öm och god och glad och mild vår högsta dyrkan värdig skattas då visas han mig i din bild. I kungars slott, i hov och städer, jag ser bland tusende blott dig. Och när min fot i hyddan träder, är du där redan före mig. Jag gick att visdomsdjupet spörja, din tanka re mig ur dess famn. Jag gick att hjältars kveden börja, men sittran lärde blott ditt namn. Jag ville ärans höjder hinna men bortvek i det fet du gick. Jag ville lyckans skatter finna och fann dem alla i din blick. Du som av skönhet och behagen en ren och himmelsk urbild ger. Jag såg dig och från denna dagen jag endast dig i världen ser. Förgeves ur din åsyn tagen mig blott, din tanka unnas mer i dina spår av minnet dragen jag endast dig i världen ser ja det var en eh, vacker dikt tycker jag och eh, den heter alltså den nya skapelsen mm. eller inbildningens värld och den är alltså skriven av dikten är ju skriven av Johan Henrik Kjellgren och det var ju en eh, dikt som vi hade fått som ett önskemål här i natt av Ulf Widing då. Ja, just det. Ska vi då ta och öppna våra telefoner igen? Ja, det kanske vi ska göra då. Då ska jag säga att telefonnummerna är 39 2080 och 6 48 81 50 varav 39 2080 är upptaget. Välkommen till Guds hus. Ja, hej Fanny Arnold. Ja, hej. Eh. Jag, här. jag vill bara fråga Peter om han hörde på det här med psy psykologen. Som... Jag hörde hela programmet, ja. Ja, det var väl Ja, det var, det var intressant. Inte sant, ja. ja, Henry Mont Montgomery hittade han. Ja. Sen hade jag sagt sak till. Jag upptäckte plötsligt en helt neger här. Som, som jag tycker är intressant. Bara några ord här. Det finns en mer anslutning, anslutning till det tidigare talare. Ja. det finns en rörelse som smittade det var här en, en man som heter Arma Christa eller Kristna ja, just i mitten av talet mm. han blev 50 år gammal uh, han hette någonting annat i alla han var indisk mystiker Förkastade kastväsendet mm. övergick till islam senare till kristendomen Förkunnade slutligen att alla religioner är lika sanna då det utgå från en och samma Gudomliga kraft. Mm. Ramakrishna missionen grundades av hans lärjung swami som jag har swami vi vi vi kan och har vunnit anhängare bland annat i USA. Mm. Det var en nyhet för mig faktiskt, men jag tycker det var det var tankvärt. Mm. Rula han men den intressant här, Nej, ja, det har jag faktiskt gjort. Det är en intressant personlighet. Han hade ju också höga tankar om buddha bland annat. Så att jag känner till honom en del. Men inte så där, väldigt, väldigt. Jag har inte djupt studerat just den personen. Nahe, jag men jag vet i alla fall, just de där sakerna som du läste upp nu, där kände jag till att han just ansåg att alla samtliga religioner samtliga och samtliga men i alla fall de då huvudreligionerna att de hade då samma sanningsvärde då ska jag säga då och, så för, och sen, äh, sen äh, ja han äh, förkastade, förkastade, förkastade Mm, ja han tog avstånd med det men det från det men äh, det är ju inte han ensam om i och för sig va? därför att det är väl många då vad ska vi säga handliga Förkunnare just i Indien som har tagit avstånd ifrån det just därför att det bygger ju på en förlegad, vad ska jag säga, fördomsfull syn som man har haft och sedan många, sedan flera tusen år tillbaka i tiden. Det, det var ju från början inte tänkt att kastvesendet skulle vara ut, eller skulle vara sammansatt på det sättet. Det mm. förvånar mig bara att jag inte har hört Säger. Nej Men det är men relativt känd, Jag tänkte till de Ja Eller för kunna. Ja. Nej, ja det är vi inte Men jag menar Den här veckan så Ja Så det på något sätt mm. Jo han Nej. hade Säkert kommit fram till äh, Många såna här skulle säga Högre sanningar I, i, sitt, i sitt liv han insåg väl att eh, man just måste få bort den här. Eh, vad skulle vi säga? Det var en övergripande religion här. Ja, ah, sen att man då får bort det här eh, snäva tänkandet i, i att det är bara är min eller religion som jag tror på som har den rätta vägen och så vidare. Utan att man, eh, det talas ju just i eh, den här traditionen som man kom ifrån, just att man kan se sanningen som från ett högt en högt belägen plats och då kan man eh, se att det finns liksom flera vägar till sanningen och, men att eh, alla ser lite olika ut beroende på från vilket håll man, man tittar och man betraktar och som vi pratade om förut idag Arnold just om hur eh, olika religioner också har kommit till på grund av att det finns olika traditioner och, beroende på att människor lever olika på olika ställen och på olika sätt olika ställen det här just talar om för att det läste jag sig sen här och det står faktiskt det också om om, äh, om äh, industrial eller hela det där det tror det det står faktiskt i ordboken här väldigt ja. och det tror jag på mm. ja, man måste jag menar när, när det står i en så tycker jag det verkar ganska ja det är ju de forskningsräden som eh, man har ju eh, fått fram nu så att säga, angående de här just äh, kulturerna som fanns vid den tiden. Ja, mm. de håller på med ni är och brukar ju Ante, antysyklopid antysyklopid jag vet du Nu vet, vet jag inte, hör jag hör så dåligt. Mm. Alltså, jo, de håller på att författa ni Ja, så jag ja, har ja. nationalencyklopedin Just, just ja. Du. har ju en i England Ja är, är Ja, just det Jag håller på att göra en i Sverige Men hon det var en kvinna som höll på med det här Bruttan innan hon heter Ja, det, du, du tänker på biporanen kanske Biporanen, just det ja. hon var, hon var, hon var, Men hon har hoppat av Ja, hon, tror hon har hoppat du. av ja. det. Men det, du tänker på den här encyklopedia ja, Britannica, det, det är ju den engelska stora Ja, ja just det, men samtidigt vill jag tala eller har något problem förvärrades svårt och tjöt. Mm. Det är man stämmer var det kom tillbaka kom Jag tror att man har kommit fram eller man har hunnit till eh, andra eller tredje bandet i någon form. Jag kommer jag, inte ihåg. Ja, Okej. Okay. Ja, det var vart att se det här. Mm. Jag ska fortsätta lyssna. Mm. Tack för samtalet. Hälsar till alla. Ja, tack för att du ringde. Ställ en paus. Ja, detsamma jag älskar jag dig. Hej, natt, hej. Natt hej. Då ska jag säga 39 2080, Den är ledig just nu Och jag tar in en lyssnare här Välkommen till Guds bönehus Ja god mitt i natten ja. Mitt i natten Ja. Ja Tack för det <laughs>